Частина третя. Квіти години. Розділ тринадцятий. Там один день, а тут цілий рік. Момо прокинулася і розплющила очі. Якусь мить дівчинка не могла зрозуміти, де це вона. Її збентежило, що вона опинилася на порослих травою у кам'яних сходах амфітеатру. Чи ж не була вона хвилину тому в будинку Ніденця в майстра горе? Як же вона раптом потрапила сюди? Було темно і холодно. Небо на сході саме почало сіріти. Момо змерзла і щільніше вгорнулася в свою завелику чоловічу куртку. Перед очима в неї виразно стояло все, що їй довелося пережити. Нічна подорож великим містом у двох з черепахою. І той край міста з незвичайно світлим, і сліпуче білими будинками, вулиця ніколиця з безличчя годинників, булочка з медом і шоколад, і кожне словечко розмови з майстром Горою, і загадка. Але найдужче запам'яталося їй, як стояла вона під золотою банею. Лишень заплющить очі, в пам'яті випливали дивовижні барви незабутніх квітів і голоси. Голоси сонця, місяця і зірок лунали її в ухах так виразно, що вона могла повторити ту мелодію. І поки вона все те згадувала, в ній зринали слова. Слова, які правдиво віддавали пахощі тих квітів і тих невиданих барв. То голоси з її спогадів проказували ті слова, але з самими тими спогадами діялося щось химерне. Тепер Момо знаходила в них не лише просто те, що побачила і почула, а більше, незмірно більше, наче з бездонної казкової криниці виринали тисячі неповторних квітів годин. І з кожною квіткою лунали нові слова. Момо досить було тільки пильно вслухатися в себе, щоб вимовити їх чи навіть проспівати. І мовили вони про незбагнені, дивовижні речі, Проте, вимовляючи їх, Момо осягала їхній зміст. То он, що мав на думці майстер Гора, коли казав, що слова повинні в ній зрости. А може все оте було таки сном? Може, нічого того не було насправді? Розмірковуючи над тим усим, Момо зненацька помітила, що внизу на круглому дні амфітеатру ворушиться якась ніби латочка то спокійнісінько шукала собі їстівного зілля черепаха. Мому швидко побралася вниз і присіла біля неї навпочіпки. Черепаха тільки на мить підвела голову, подивилася на дівчинку своїми предковічними чорними очима і знов заходилася пастись. «Доброго ранку, черепашко!» – сказала мамо. На панцире він не проступила ніякої відповіді. «Це ж ти сьогодні вночі водила мене до майстра гори!» Знов ніякої відповіді. Мамо розчаровано зітхнула. «Шкода!» – стиха промовила вона. «Виходить ти звичайна собі черепаха?» «Зовсім не...» «Ух! Я забулася її ім'я!» «Таке гарне, тільки довге і незвичайне. Я ще ніколи такого не чула». «Касіопея!» Раптом слабенько засвітилося в черепахи на панцирі. Мамо в захваті прочитала знайоме ім'я. Так, вигукнула вона і заплескала в долоні. Це воно! То все ж таки це ти? Черепаха майстри гори, правда? А то хто? засвітилося на панцирі. То чому ж ти мене спершу не відповідала? Я снідаю, повідомив напис. Пробач, сказала мамо. «Я не хотіла тебе турбувати. Мені тільки хотілося би знати, як це сталося, що я знову тут». «Твоє бажання?» – з'явилася відповідь. «Дивно», – мовила мамо. «Цього я зовсім не пам'ятаю. А ти, Касіопеє, чому ти не залишилася в майстра гори, а прийшла зі мною сюди?» «Моє бажання», – проступила на панцирові. «Щиро дякую», – сказала мамо. «Ти повелася дуже славно». «Будь ласка!» – засвітилася на панцирі відповідь. На цьому черепаха, здавалося закінчила скінчила розмову, бо почала пала далі, надолужувати перебити снідання. Мамо сіла на кам'яних сходах і з радістю подумала про Бепо, Джіджі та всіх знайомих дітей. Вона знов стала дослухатися до музики, що безнастанно броніла у неї в душі. І хоча вона була сама-самісінька, і ніхто її не чув, вона дедалі голосніше і захопленіше виспівувала ту мелодію і ті слова, наче вітаючи щойно пробуджене сонце. Їй здавалося, наче цього разу птахи і коники, і дерева, і навіть стародавні каміння слухають її. Вона не могла знати, що довго не матиме ніяких інших слухачів. Вона не могла знати, що марнісінько чекала своїх друзів, що вона занадто довго не була тут, і світ тим часом дуже змінився. З Джіджі -джі Гідом сірі пани впоралися досить легко. Почалося це так, що десь із рік тому, незабаром після того дня, коли Момо несподівано пропала без сліду, про Джиджі з'явилася чималенька стаття в газеті. Вона звалася... Останній справжній оповідач. У ній, між іншим, повідомлялося, де й коли можна його зустріти і що він таке явище, якого прогавити не можна. Після цього до стародавнього амфітеатру почали вчищати люди, цікаві побачити і послухати діджі. Діджі, звісно, був не від того. Розповідав він, як звичайно, що на думку спадало і наостанку обходив своїх слухачів із кепкою в руці. Кепка щоразу набиралася повна монет і папірців. Невдовзі його запросило на роботу одне туристське бюро, що, крім належного заробітку, сплатило йому ще й добру суму за право пред'являти його публіці. Автобуси з туристами облягали амфітеатр, і по недовгому часі Джіджі Довелося зробити докладний розклад, щоб усі, хто заплатив гроші, дістали змогу його послухати. Вже тоді йому дуже бракувала Момо, бо його розповіді ставали безкрилими, хоча він ще твердо відмовлявся переп... переповідати одну історію двічі, навіть за подвійну плату. За якихось кілька місяців у нього відпала потреба виступати в старому амфітеатрі, обходячи наприкінці своїх слухачів і скепкою кепкою в руці. Його запросили на радіо, а трохи згодом і на телебачення. Тричі на тиждень він розповідав свої історії мільйонам слухачів і заробляв великі гроші. І жив він тепер уже не біля старого амфітеатру, а в іншій частині міста, де мешкали усі багаті відомі люди. Він найняв собі великий сучасний будинок серед розкішного парку. І звали його тепер уже не джиджі. Аджіро Ламо. Звісно, він давно вже кинув вигадувати щораз нові історії, як бувало колись. На це йому тепер бракувало часу. Він став дуже ощадливий своїми оповідками. З однієї робив часом цілих п'ять. А коли цього стало недосить, щоб задовольнитися чим раз більший попит, він одного разу вчинив те, чого ж ніяк не мав би собі дозволяти. Переповів на публіку – Оту казку, яку створив тільки для МОМО. Її так само жадібно ковкнули, як і решту його повідок, і так само швидко забули. Від нього вимагали все нових історій. Джіді так захопив цей темп, що, не думаючи довго, він виклав одну за одною всі оповідки, призначені для самої тільки МОМО. Коли ж розповів останню, то раптом відчув себе цілком спустошеним і неспроможним вигадати більше нічогісінько. Злякавшись, що успіх зрадить його, він почав переповідати усі свої історії вдруге, трохи змінивши в них тільки назви, але, навдивовижу, ніхто цього ніби й не помітив. Ну, принаймні, попит на його історії не зменшився. І Джі, -Джі вхопився за це, як тонучий, хапаючись і за соломинку, бо ж він тепер був багатий і відомий. А хіба ж не про це він завжди мріяв? Проте інколи ночами, лежачи в ліжку під шовковою ковдрою, він серцем поривався до свого минулого життя. Коли міг бути з Момо, із старим Бепо і дітьми, а коли він справді вмів оповідати. Але вороття не було. Момо пропала і не верталася. Спочатку Джіджі -Джі раз кілька спробував був її знайти, та згодом у нього не стало на цей час. Тепер він мав трьох запопадливих секретарок, які складали для нього угоди, друкували на машинці його історії, вели рекламу і стежили за розкладом його часу. Але час на пошуки МОМО в тім розкладі не значився. Від колишнього джиджі тепер мало що лишилося. І все ж таки одного дня він зібрався на силі і вирішив трохи поміркувати над собою. Адже тепер я... «Не аби хто?» – сказав він собі. «Мій голос має вагу, і мене слухають мільйони. Хто ж, як не я, може сказати людям правду?» Він збирався розповісти їм про сірих панів, збирався їм сказати, що це невигадана історія, і попросити усіх своїх слухачів допомогти йому знайти Момо. Він надумав це однієї з тих ночей, коли найдуще тужив за колишніми друзями. І ледве розвиднілося – він сів за свій великий письмовий стіл, щоб розробити план дій. Та перше, ніж він устиг записати, бодай, слово, задзвонив телефон. Джіджі взяв трубку і закам'янів жаху. Якийсь дивно безгучний, попелясто-сірий голос звертався до нього. Діджі відчув, що в ньому здіймається холод, який пронизує до кісток. «Оближ це, сказав той голос. «По-доброму радимо!» «Хто це говорить?» – спитав джі, -Джі. «Ти чудово це знаєш!» – відповів голос. «Рекомендуватися нема потреби. І хоч ти досі не мав щастя зустрітися з нами особливо, та однаково ти наш із кісточками. Хіба ти цього не знаєш? Чого вам від мене треба?» Те, що ти надумав, «Нам не до вподоби. Будь молодцем і облиш це. Згода?» Джіджі -джі зібрав усю свою мужність. «Ні!» – сказав він. «Я цього не облишу. Я вже не той маленький, нікому невідомий Джіджі -джі Гід. Я тепер неабияка визначна людина. Побачимо, як ви позмагаєтесь зі мною!» Голос беззвучно засміявся, і Джіджі -джі раптом почав сокотіти зубами. «Ти ніхто!» – сказав голос. «Тебе зробили ми!» Ти гумова лялька, ми тебе надули. Та коли ти нас розсердиш, ми випустимо з тебе повітря. Чи може ти справді думаєш, що завдячуєш течії чи тим, чим ти є зараз, самому собі і своєму посередньому талантові? Адже я так гадаю, хрипко відповів Діджі. Бідний маленький Діджі, сказав голос. Ти був і лишився фантазером. «Колись ти був принцем Джироламо в масці бідолаха Джиджі. А що ти тепер, бідолаха Джіджі, в масці принца Джироламо? А все ж ти маєш дякувати нам, бо зрештою це ж ми здійснили всі твої мрії». «Це неправда», – забелькотів Джиджі, – «це брехня». «Лишенько», – знов безгучно засміявся голос, – «і саме ти надумав озватися правдою? Ти ж колись знав такі пригарні фрази про те, що правда і, і що ні. О, ні, бідолашний Джиджі, не вийде це тобі на добре, коли ти спробуєш обстоювати правду. Відомив, ти став з нашою допомогою, завдяки своїм побрехенькам. Правда не твого розуму діло, отож кинь це. «Що ви зробили з мамою? прошептів Джіджі. «Цим ти не суши собі голівеньку». Їй ти вже не поможеш, навіть якщо розповів усім казочку про нас. Єдине, чого ти цим досягнеш, це те, що твій фантастичний успіх так само швидко минеться, як і настав. Звісно, ти сам повинен усе вирішити. Ми не хочемо перешкоджати тобі корчити з себе героя і, руну... і рунувати свій добробут, коли тобі так цього треба. Але не сподівайся, що ми й далі будемо твоїми покровителями, якщо ти такий невдячний. Хіба ж не приємно бути багатим і відомим? Приємно видушив із себе Джіджі. Ну, бачиш, отож дай нам спокій. Домовилися? Розповідай краще людям далі те, чого вони від тебе сподіваються. Як мені це робити? Через силу вимовив Джіджі. Тепер, коли я все знаю, я дам тобі добру пораду. Не сприймай сам себе так поважно, адже річ зовсім не в тобі. Досить це збагнути, і чудово може жити, як жив досі. Так, прошепотів Джіджі, втупившись очима в одну точку. Досить збагнути. В апараті клацнуло, і Джіджі поклав трубку. Він упав головою на свій великий стіл і затулив руками обличчя. Його плечі здригалися від мовчазного ридання. З того дня Джиджі втратив будь-яку повагу до себе. Він відмовився від своїх намірів і став жити так само, як досі, тільки почував себе ошуканцем. Так він не був ним тепер. Колись він безтурботно злітав над світом на крилах фантазії. Тепер він просто брехав. Він зробився блазнем, маріонеткою своєї публіки, і він знав це. Він почав ненавидіти свою роботу і його історії здавалися дедалі дурніші і сентиментальніші. Та це зовсім не вадило його успіхові. Навпаки, це називали новим стилем, його силкувалося наслідувати, він став криком моди, але Джіджі -Джі не мав з того ніякої радості, адже тепер він знав, кому все те завдячує. Він нічого не виграв, він усе і все ж таки він і далі шалено квапився від терміну до терміну, мчав автомобілем, летів над швидкісними літаками, і де б не сів чи не став, знай, диктував секретаркам, усе ті ж таки давні історії, наново перекраєні, він був, як писали всі газети, дивовижно продуктивний. Отак із мрійника Джіджі став брехун Джироламо. куди важче було сірим панам упоратися зі старим бепо підметальником. Після тієї ночі, коли зникла Момо, він, вирвавшись із роботи, щоразу сидів у старому амфітеатрі і чекав. Його тривога щодень дущала. І коли йому нарешті не стало терпцю, він вирішив, незважаючи на всі заперечення Джиджі, вдатися до поліції. «Краще вже», – сказав він сам до себе – «Краще вже нехай Момо завдадуть до притулку з гратами на вікнах, ніж її спіймають оті сірі, коли тільки вона ще взагалі жива. З такого притулку вона вже одного разу втекла, то й знову втече. Може мені пощастить зробити так, щоб вона взагалі туди не потрапила? Та спершу треба її найти». Отож старий пішов до найближчого поліцейського відділку на околиці міста. Якийсь час він тупцявся під дверима, крутячи в руках капелюха, тоді зібрався на силі і увійшов. «Чого вам треба?» – спитав поліцай, що саме бився над складанням якогось тяжкого формуляра. Минула добра хвилина, поки Бепо спромігся видушити себе. «Боюся, що скоїлось щось страшне». «Так?» – спитав поліцай, усе ще не кидаючи свого писання. «А про що йдеться?» «Ідеться, – сказав Бепо, – про нашу маму. Дитина?» «Так, дівчинка. Це ваша дитина?» «Ні, – збентежено, – сказав Бепо. Тобто так, але батько не я». «Ні, тобто так, – сердито буркнув поліцай. Чия ж тоді вона дитина? Хто її мати і батько?» «Цього ніхто не знає, – відповів Бепо. Тоді йдеться дитина заявлена». «Заявлена?» – перепитав Бепо. «Ну, я гадаю, в нас, ми всі її знаємо». «Отже, не заявлена», – зітхнувши, констатував поліцай. «Вам відомо, що це забороняється? Так ми дійдемо до казначого. У кого живе дитина?» «В себе», – відповів Бепо. «Тобто в старому амфітеатрі. Тільки тепер вона вже там не живе. Вона зникла». «Стривай лиш», – сказав поліцай. Якщо я вас як слід зрозумів, то серед руїн старого амфітеатру живе якась приблудна дівчинка на ім'я, як ви сказали, Момо, відповів Бепо. Поліцай почав записувати. На ім'я Момо, Момо Адалі, її ім'я і прізвище Момо та й годі, мовив Бепо. Поліцай пошкріпся в підборідді і заклопотано поглянув на Бепо. «Так діло не піде, любий мій. Я хочу вам допомогти, але так заяви не напишеш. А скажіть лише мені, як прозиваєтеся ви?» «Бепо», – сказав старий. «А далі?» «Бепо – підмітальник». «Мене цікавить не фах, а прізвище». «Це одне і друге», – терпляче пояснив Бепо. Поліцай опустив ручку, і вхопився за голову. «Царю небесний!» – скрушно пробормотав він. «І чого це саме мені припало сьогодні чергувати?» Тоді підвівся, випростав плечі, підбадьорливо всміхнувся старому і, мови, лагідно мов до хворого. Особисті дані можна встановити і потім, правда? А зараз от розкажіть усе з самого початку. Що, власне, сталося і як усе? Усе, – завгався Бепо, – все, що стосується справи відповів поліцей. Я, щоправда, зовсім не маю часу, мені треба до обіду заповнити всю цю гору формулярів. Просто сил немає, нерви не витримують, та нічого, ну те лиш спокійно розкажіть, що у вас на душі. Він відкинувся назад і заплющив очі, мов той мученик, якого живцем підсмажують. І старий Бепо почав розповідати своїм звичаєм заглиблено і докладно про появу Момо серед старих руїн, про її незвичайну натуру, про збори сірих панів на звалищі, які сам бачив і чув. Саме тієї ночі, скінчив він, зникла Момо. Поліцай довго і скорботно дивився на нього. «Інакше кажучи, нарешті, – сказав він, – була собі цілком незвичайна маленька дівчинка, існування якої довести неможливо. Якісь привиди, що їх, як відомо, не буває. Забрали їй бозна куди. Але і це непевно. І всім оцим, щоб клопоталася поліція? Так, будь ласка, сказав Бепо. Поліцай Рвучко нахилився вперед до старого і гостро зволів. Ну лиш, дихніть на мене. Бепо не зрозумів наказу, Знизав плечима, а протипокірно дихнув поліцаєві в обличчя. Той нюхнув і похитав головою. Ну, ясно, що ви не п'яні. Ні, пробалькотів Бепо, і зніяковіло заширівся. І ніколи не був. То чого ж ви тоді мені розповідаєте всі оці дурниці? Спитав поліцай. Чи ви маєте поліцію за таких дурнів, що повірять отим баячкам? Так, лагідно. Тоді поліцаєві остаточно вірвався терпець. Він підхопився зі стільця і вдарив кулаком по грубезному формулярі. «Досить з мене!» – закричав він, почервонівши на виду. ж забирайте звідси, бо я вас арештую за образу влади!» «Пробачте!» – знітився Бепо. «Я не хотів нікого образити. Я хотів сказати «Геть!» – ревнув поліцай. Бепо обернувся і вийшов. У подальші дні він не раз з'являвся в інших поліцейських відділках. Сцени, що там відбувалися, мало чим різнилися від першої. Його викидали за двері, чи привітно виряджали додому, чи втішали, аби спекатися. Та одного разу він добився до високого поліцейського урядовця, що не мав такого почуття гумору, як у його нижчих чином колег. Він з незворушним обличчям вислухав розповідь старого – і холодно сказав, «Цей старий божевільний, треба з'ясувати, чи безпечний він для оточення. Заведіть його до Арештанської». В Арештанський Бепо просидів півдня. потім двоє поліцаї вивели його і посадили в машину. Його повезли через усе це місто до великої білої будівлі з гратами на вікнах. Та то була зовсім не в'язниця або що, як спершу подумав Бепо, а лікарня для нервових хворих Тут його ретельно обстежили, професори, санітари були привітні до нього, вони не глузували з нього, не лаяли його, і так ніби дуже цікавилися його історією, бо просили його знов і знов переповідати її. Та хоч вони йому й не суперечили, Бепо не почував, що йому справді вірять. Він не міг добрати, чому опинився тут, проте з лікарні його все не випускали. Щоразу, як старий питав, коли ж він вийде звідси, йому відповідали «Скоро! Але тепер ви нам ще потрібні! Зрозумійте, обстеження ще не скінчено, але ми посуваємося вперед!» І Бе, погадаючи, що йдеться про розшуки маленької Момо, терпляче дожидав. Йому надали ліжко у великому покої, де спало ще багато пацієнтів. Якось уночі... Він прокинувся і побачив у тьмяному світлі ніч, нічника, що хтось стоїть біля його ліжка. Спершу він угледів червону цяточку запаленої сигари та згодом розпізнав круглий цупкий капелюх і портфель. Він зрозумів, що то один із сирих панів. Старий умить змерз. Холод дійшов йому до самого серця, і він хотів би гукнути на допомогу. Тихо. Промовив у темрі популястий голос. Мені доручено зробити вам одну пропозицію. Слухайте мене уважно і відповідайте лише тоді, коли я вас про щось буду питати. Тепер ви вже трішечки уявляєте, як далеко сягає наша влада. Тільки від вас залежить, чи відчуєте ви її на собі ще більше. Хоча ви аніскілічки не можете нам зашкодити, тицяючи цю історію про нас кожному під носа, але ж таки приємності нам з того мало. Між іншим, ви, звісно, цілком слушно гадаєте, що ваша мала подружка МОМО в нас у полоні, та обличте надію знайти її, цього ніколи не буде. Вашими ж намаганнями її звільнити ви нітрохи не полегшуєте становище бідолашної дитини. За кожну вашу спробу вона мусить спокутувати, отож надалі краще зважуйте свої слова і вчинки. Сірий пан пустив кілька кружали з диму, задоволено стежачи, як вплинула його промова на старого Бепо, а той, видимо, вірив кожному слово. Говорити моє комога стислу, бо час для мене дорогий, повів далі сірий пан. У мене до вас така пропозиція. Ми повертаємо вам цю дитину з умовою, що ви більш ніколи не зроните жодного слова про нашу діяльність. Крім того, ми вимагаємо від вас як викуп 100 тисяч годин заощадженого часу. Проте як ми заволодіємо цим часом, не турбуйтеся, це наша справа. Ваше завдання тільки в тому, щоб його заощадити. Як саме, то вже ваша справа. Якщо ви згодні, тоді ми подбаємо про те, щоб вас найближчими днями випустили звідси. Якщо ні, то ви назавжди лишаєтесь тут, а Момо назавжди залишається в нас. Зважте добре. Таку великодушну пропозицію ми робимо єдиний раз. Ну, бепо двічі з натугою ковтнув повітря і прохрипів. Згоден. Вельми розумно, вдоволено сказав сирий пан. Отже, затямте. Цілковите мовчання і сто тисяч годин часу. Як тільки ми їх одержимо, мала Момо повернеться до вас. З цими словами сирий пан вийшов із зали. Пасемце диму, що тяглося за ним, здавалося, тьмяно світилося в пітьмі, наче блудний вогник. З тієї ночі Бепо більше не розповідав свої історії. І коли його питали, чому він розповідав їх раніше, він тільки сумно знизував плечима. За кілька днів його вирядили додому. Та Бепо не пішов додому, а подався прямо до того великого будинку на подвір'ї якої йому з товаришами-підмітальниками видали мітли і віски. Старий узяв свою мітлу, пішов у місто і заходився підмітати вулиці. Тільки тепер він підмітав не так, як колись – ступнув, вдихнув повітря, махнув мітлою. Тепер він працював квапливо і без любові до діла, аби надолужити час. Бепо до болю виразно усвідомлював, що він зраджує – Тим своїм найглибші переконання і навіть більше перекреслює все своє дотеперішнє життя. Він був просто хворий від огиди до того, що робив. Якби йшлося тільки про нього, він волів би вмерти з голоду, ніж отак іти проти самого себе. Але ж тут йшлося про маму яку він мусив викупити. І це був єдиний відомий йому спосіб заощадити потрібний для викупу час. Тепер він підмітав у день і вночі, навіть додому не навідувався. Коли його змагала втома, він сідав на лаву або просто на край рештака і трохи передрімував. А незабаром знову підхоплювався і підмітав далі. Так він так само поспіхом ковтав він щонебудь ділом. До своєї хатини поблизу амфітеатру він більше не ходив. Він підмітав тижнями, місяцями, без перепочинку. Надійшла осінь, настала зима, бе підмітав. Відсвіла весна, відбуяло літо, бепочій помітив їх, чи знай підмітав, щоб заощадити сто тисяч годин часу, призначеного на викуп. Людям у великому місті не було дуже коли зважати на невеличкого старого чоловіка. А ті, хто все ж таки звертав увагу, як він квапився повз них уперед, як задихано випереджав їх, безугаву метучі мітлою. Ніби йшлося про саме його життя, тільки глузливо вертіли пальцем біля скроні. Але для Бепоту була не новина, що його мають за недоумка, і він мало зважав на те. Тільки як хтось його питав, чого це він так поспішає, він на мить зупинявся, сполохано підводив на цікавого повні скорботи очі і клав палець на вуста. Найтяжче було сірим панам підкорити своїм намірам дітей, щоб були друзями Момо. Після того, як вона зникла, діти все ж таки коли-неколи збиралися в старому амфітеатрі. Вони вигадували нові і нові ігри. Їм досить було кілька ящиків чи коробок, щоб вирушити у небувалу кругосвітну подорож, або спородити замок чи фортецю. Вони складали там свої далекосяжні плани, розповідали одне одному казки, Одне слово поводилося так, неначе Момо була між ними. Диво-дивне, через те і на серці було майже так, як завжди бувало в гурті з нею. Зрештою, ці діти й на мить не сумнівалися, що Момо повернеться. Про це, що правда, ніхто й не говорив, та це й зайве було. Але мовчазна впевненість єднала дітей в одно. Момо була з ними, була серцем їхнього гурту, навіть не будучи серед них насправді. На це сірі пани не знали ради. Але знаючи, як скорити собі цих дітей, як відірвати їхні серця від Момо, сірі пани пішли обхідними шляхами. Вони взялися за дорослих, що опікувалися дітьми. Звісно, не за всіх, а тільки за тих, що стали їхніми поплічниками. Та їх, на жаль, було не так мало. Сірі пани обернули проти дітей їхню ж таки зброю. Деякі люди Ненацька згадали про дитячу демонстрацію, плакати й заклики. «Треба щось робити?» – чулися голоси. «Це не діло, що недалі більше дітей лишаються самі, без ніякого догляду. Батькам за це докоряти не можна, бо сучасне життя не залишає їм часу належно дбати про дітей. Але міська управа повинна за них потурбуватися. Не годиться, – озивалися інші, – щоб безоглядні діти – Заважали нормальному вуличному рухові. Зростання кількості нещасливих пригод, спричиненим дітьми на вулицях, з'їдає чим раз більше грошей, які можна було повернути на щось розумніше. «Бездоглядні діти», – заявляли треті, – це діти морально нестійкі, з них виходять злочинці. Міська управа має подбати про те, щоб узяти всіх таких дітей на облік». Треба створити відповідні заклади, які б виховували цих дітей корисними і діяльними членами суспільства. Четверті розмірковували. Діти – це людський матеріал майбутнього. А майбутнє – це час реактивних двигунів і електронних приладів. Для обслуговування таких машин нам потрібна ціла армія фахівців. А ми, замість готувати наших дітей до цього прийдешнього дня, ще й досі попускаємо багатьом з них Розстринькувати цілі роки дорогого часу на пусті забавки. Це ганьба для нашої цивілізації і злочин проти майбутнього людства. Все це вельми сприяло членам ось часу. А що в місті було їх уже дуже багато, то їм невздовзі пощастило переконати членів міської управи в конечності щось зробити для безоглядних дітей. І ось по всіх міських кварталах було створено так звані дитячі депо. Величезні будинки, куди належало здавати всіх дітей, яких нікому було доглядати, і забирати аж десь згодом, якщо буде змога. Дітям суворо забороняли гратися на вулицях, у скверах чи деінде. І коли якусь дитину все-таки ловили на гарячому, її негайно завозили до найближчого депо, а на батьків накладали штраф. І друзям МОМО не минула нова постанова. Їх порізнили і віддали до дитячих депо за місцем мешкання. Про те, щоб вони тут самі вигадували собі ігри, не могло, звичайно, бути й мови. Ігри для них вибирали тепер тільки наглядачі, а вони вибирали тільки такі ігри, з яких дітей навчали корисного. Та навчали не без втрат вони розочувалися радіти, захоплюватися і мріяти. Поволі діти стали скидатися на малих членів ощадкаси часу. Сердиті, знуджені, лихі. Вони робили те, чого від них вимагали. Коли ж траплялося, що вони лишилися самі, їм більше не спадало на думку нічого цікавого. Єдине, що вони ще вміли, це галасувати. Тільки теж був не веселий галас, а не самовитий і лихий. Та саме сірі панини показувалися дітям. Тенета, що ними вони оплутували велике місто, були густі і, здавалося, вічні. Навіть найкмітливішим дітям не щастило вислизути з них. Задум сірих панів здійснився. Все було підготовлене до повернення Момо. Відтоді старий амфітеатр стояв порожній і забутий. А Момо сиділа на кам'яних сходах і чекала друзів. Відколи повернулася, вона цілісінький день сиділа і чекала. Та ніхто не приходив, а ніхто. Сонце спустилося вже геть до обрію, тіні довшали, ставало холодно. Нарешті Момо підвелася. Вона зголодніла, бо ніхто не подумав про те, щоб принести і попоїсти. Такого ще ніколи не бувало. Навіть Джиджі і Бепо забули про неї. Мабуть, подумала Момо. Це якийсь безглуздий випадок, якесь непорозуміння, і завтра все з'ясується. Вона пішла вниз до черепахи, що вже сховалася в свою кістяну хатку, збираючись спати. Мому сіла біля неї навпочіпки і стихенько постукала пальцем у панцир. Черепаха висунула голову і подивилася на Мому. «Вибач, будь ласка», – сказала дівчинка, – «мені шкода, що я тебе збудила» але чи не сказала б ти мені, чому сьогодні за цілий день сюди не прийшов жоден з моїх друзів?» На панцирі з'явилися слова. «Їх нікого немає». Мому прочитала та не зрозуміла, що це означає. «А вже ж упевнено сказала вона? Завтра все буде ясно. Завтра мої друзі прийдуть напевно». «Ніколи вже», – засвітилося у відповідь. Мому якусь хвилину непорушним поглядом Дивилася на той напис. «Що ти хочеш сказати?» Нарешті спитала вона з острахом. «Що сталося з моїми друзями?» «Всі далеко», – прочитала мамо. Вона похитала головою. «Ні», – тихо вимовила вона. «Цього не може бути. Ти, певно, помиляєшся, Касіопеє. Ще вчора вони збиралися тут на великі збори, з яких нічого не вийшло». «Ти довго спала», – відповіла Касіопея. Маму згадала, як майстер Гора сказав, що вона спатимете цілий сонячний рік, мов зернятко в землі. Тоді вона не подумала, скільки це буде часу, аж тепер почала собі це уявляти. «Скільки?» – спитала вона пошипки. «Рік і день». Минула добра хвилина, перш ніж маму зрозуміла цю відповідь. «Абепо і Джіджі!» – нарешті пробалькотіла вона. «Адже ж вони ждуть!» «Нікого більше немає!» – проступила на панцирі. «Як це могло статися?» – мо тремтіли, «Адже не може все просто так зникнути, все, що було!» Поволі з'явилося на панцері Касіопе і слова «Минулося». Уперше з роду мому всім серцем відчула, що означає це слово. Їй стало так тяжко, як не було ще ніколи. А я ж, він вимовила вона безпорадно. я ж ще тут. Їй хотілося плакати, але вона не могла. За якийсь час вона відчула, що черепаха доторкнулася до її босої ноги. Я з тобою, проступила на панцирі. Правда, сказала маму і хоробро всміхнулася. Ти зі мною, Касіопе, і я цьому рада. Ходім ляжем спати. Вона взяла черепаху на руки і понесла її крізь дірку в стіні до своєї кімнати. В проміні призахідного сонця Мому побачила, що все було так само, як вона лишила. Тоді Бепо прибрав у кімнаті. Тільки скрізь лежав грубий шар пилюки і звисало павутиння. На столику з ящиків білів лист, прихилений до консервної бляшанки, його також обснувало павутиння. «Для Мому!» Стояло на конверті. Серце Момо забилося дуще. Вона ще ніколи не одержувала листів. Вона взяла лист, оглянула його з усіх боків, тоді розірвала конверт і вийняла звідти записку. «Люба, Момо, – прочитала вона, – я переїхав. Якщо ти повернешся, дай мені про це знати. Я дуже непокоюся за тебе, мені тебе дуже бракує». Сподіваюся, що тобі нічого лихого не сталося. Якщо ти голодна, піди, будь ласка, до Ніно. Він надійшле мені рахунок, я за все сплачу. Їж, скільки схочеться. Чуєш? Решту тобі розповість Ніно. Не забувай мене, і я тебе не забуваю. І люблю. Завжди твій Діджі. Минуло чимало часу, поки маму прочитала листа, хоча видно було, що Діджі намагався писати виразно. Коли вона нарешті скінчила, згас і останній промінчик світла. Та Мому втішалася. Вона підняла черепаху і поклала її біля себе на ліжко. Вкутавшись у запорошену ковдру, вона тихо сказала, «Бачка Сіопеє, я все ж таки не сама». Але черепаха, здавалося, вже спала. І Мому, яка, читаючи листа, виразно бачила перед собою Джіджі, не подумала про те, що цей лист пролежав тут майже рік. Вона притулилася щукою до паперу, їй тепер уже не було холодно. Розділ 14. Їжі багато, а розмови мало. Другого дня Момо взяла черепаху під пахву і подалася до малої пивнички Ніно. «Побачиш, Касіопея», – сказала вона, – «зараз усе з'ясується». Ніно знає, де тепер Джиджі і Бепо. А тоді ми підемо, зберемо дітей і знову будемо всі разом. Може, Ніно прийде зі своєю дружиною і решта всі. Вони тобі, певно, сподобаються, мої друзі. Може, ми сьогодні ввечері влаштуємо невеличке свято. Я розкажу їм про квіти, і про музику, і про майстра гору, і про все, про все. Ох, я вже і тепер радію, що всіх їх побачу. Але зараз я б рада добре попоїсти. Знаєш, я таки справді голодна. Отак От вона й далі весело гомоніла до черепахи, раз у раз намацуючи в кишені своєї куртки листа джіджі. Черепаха тільки дивилася на неї свої предковічними очима, але нічого не відповідала. Маму почала спершу тихо щось мугикати, а тоді заспівала. Вона виспівувала ті мелодії слова, ті голоси, що сьогодні так виразно лунали в її пам'яті, як і вчора, і ще раніше тепер Мамо знала, що ніколи більше не загубить їх із своєї душі. Та раптом вона урвала спів. Перед нею була певниця Ніно. В першу мить мамо подумала, що не туди втрапила, замість старого будиночка з дощовими патьоками на тіньку і невеличким ганком, заплетеним виноградом, вона побачила довгу бетонну коробку з вікнами на всю стіну. І вулиця була тепер заасфальтована, по ній мчали одна за одною машини, а через дорогу виросла бензозаправна станція і поряд велетенська контора. Перед новою пивницею стояло багато машин, а над входом був напис величезними буквами «Ресторан Ніно, швидкісне обслуговування». Момо увійшла і спершу трохи розгубилася. Попід вікнами тяглася довга низка столиків. Невеличкі круглі стільниці на високих ніжках, немов якісь чудернацькі гриби. Вони були такі високі, що дорослий міг їсти біля них навстоячки. Стільців не було і близько. по другий бік тягся довгий бар'єр з блискучих металевих трубок, так ніби паркан. За бар'єром з невеликими проміжками були розміщені довгі скляні ящики, в яких стояли тарілки з салатом, ковбасами, шинкою, сирками, пудингом, тістечками та всілякими іншими наїдками, яких Момо ніколи ще не бачила. Але все це вона осягла не відразу, бо в залі було повно людей, яким вона чогось раз у раз опинялася на дорозі, куди б не ступила, скрізь її штовхали і підпихали далі. У більшості людей – Хилиталися в руках таці старілками і пляшками, і кожне зирило, де б примостити свою тацю на столику. За спиною в тих, що вже стояли і поквапливо поклап... їли, інші чекали, поки перші звільнять місце. Ті, що їли і ті, що чекали, раз у раз перекидалися неласкавими словами, взагалі в усіх були незадоволені обличчя. Поміж металевим парканом і скляними ящиками поволі сунулася довга вервечка людей. Раз у раз кожне брало собі з скляного ящика тарілку з їжею, чи пляшку, чи паперове відеречко. Момо здивувалася. То тут усяк може собі що хоче брати? Вона не бачила, щоб хтось цьому перешкоджав, чи бодай вимагав з клієнтів грошей. Може тут харчують безплатно? Тому тут такий натовп? Трохи згодом мамо пощастило наглядіти Ніно. Він сидів схований за людськими спинами, аж Ген у кінці низки склянив ящиків за касою, без угаву вибивав чеки, брав гроші і давав решту. То це треба платити йому. І металевий паркан пролягав так, щоб ніхто не міг пройти до столиків, поминувши Ніно. «Ніно!» – гукнула мамо і спробувала пробитися до нього скрізь натовп. Вона помахала йому листом Джіджі, та Ніно не побачив і не почув її. Касовий апарат стукатів занадто гучно – та й так до нього була прикута вся увага Ніно. Момо набрала свій перелізла через паркан і пробралася крізь людський потік у притул до Ніно. Той підвів очі, бо кілька людей почали голосно сваритися. Коли він побачив Момо, невдоволений вираз миттю зник з його обличчя. «Момо!» – вигукнув він і весь засяяв, як колись. «Ти повернулася? Оце-то несподіванка!» «Посувайтеся!» – загукали в черзі. «Нехай дівча стане в чергу, як усі!» Пролізла собі й годі. От така мала безсоромниця. «Хвилиночку!» – крикнув Ніно, заспокійливо підвівши руки. «Хвилиночку терпіння, будь ласка!» «Це кожен так схоче пролізти!» – вигукував хтось у черзі тих, що чекали. «У дівчати більше часу, як у нас!» «Діджі все оплатить за тебе, момо!» – похапцем прошептів Ніно дівчинці. Бери собі, що хочеш, тільки стань у чергу, ти ж бо чуєш. Перш ніж Момо встигла спитати ще щось, її просто відштовхнули набік. Отож, не було іншої ради, як і собі стати в чергу. Вона пішла на край довженного хвоста, взяла з полички тацю, а з ящика ніж, виделку і ложку. І тоді поволі, ступінь по ступеню, почала просуватися разом з чергою вперед. А що їй доводилося тримати тацю обома руками, то вона просто посадовила касіопею зверху. Посуваючись біля скляних ящиків, вона брала собі в них то те, то інше і ставила на тацю кругом черепахи. Мому була трохи спантеличена, і в неї вийшов химерний добір страв шматок смаженої риби, бутерброд з мармеладом, ковбаска. Касіопея посеред того всього визнала за краще не виказувати про це свої думки. Геть сховалася у кістяну хатку. Коли мамо нарешті підійшла до каси, то швиденько спитала в Ніно: Ти знаєш де Діджі? Знаю, сказав Ніно. Наш Діджі став видатною особою. Ми всі дуже пишаємося ним, бо, що не кажи, а він один з нас. Його можна часто побачити по телевізору, і по радіо він виступає, і в газетах про нього завжди щось написано. Недавно до мене прийшло аж двоє репортерів, щоб я розповів їм щось із колишнього. Я їм розповів, як діджі одного разу. «Посувайтеся там!» – гукнуло кілька голосів із черги. «Але чому він більше не приходить?» – спитала Момо. «Ох, знаєш, – прошепотів Ніно, що вже почав трохи нервуватися, – він тепер зовсім не має часу. У нього тепер важливіші клопоти, а в старому амфітеатрі так чи так нема нічого цікавого. «Та що там у вас?» – почулося кілька сердитих голосів. «Ви що, думаєте, нам хочеться стояти тут до віку?» «Де ж він тепер живе?» – перто допитувалася маму. «Десь на зеленому шпилі», – відповів Ніно. «У нього, кажуть, чудова віла з парком, але тепер, будь ласка, проходь уперед». Мому, однак, не хотілося проходити, бо вона ж багато про що мала розпитати, але її просто попхнули далі. Вона рушила стацею в руках до одного з грибів столиків, і на диво, недовго й чекавши, змогла там примоститися, тільки столик був такий високий, що вона якраз діставала до стільниці носом. Коли вона поставила на столик тацю, всі інші за ним з огидою поглянули на черепаху. О, таке тепер доводиться терпіти, обізвався один до свого сусіди, а той пробурчав. Що ви хочете, сучасна молодь. Більше вони нічого не сказали і нибіто забули про мому. Але вона з їжею мала неабиякому року. Через те, що столик був такий високий, дівчина ледве могла побачити свої тарілки. Та бувши дуже голодна, Момо з'їла все до крихти. Тепер вона була наїдена, але їй конче треба було дізнатися, що сталося старим Бепо. Отож вона знову стала в чергу. Боячи, що люди не сердилися на неї за те, що вона стоїть у черзі просто так, вона знову поставила собі нотацію їжі. Коли вона нарешті знову підійшла до Ніно, то спитала, «А де Бепо-підмітальник?» «Він довго чекав на тебе», – квапливо сказав Ніно, боячись, що клієнти часом знову не розгнівилися. «Він думав, що з тобою ставалося щось жахливе. Все щось говорив про сірих панів. Я вже не згадаю, що. Ну, та ти ж його знаєш, він завжди був чудний трохи». – Ей ви там, – гукнув хтось з черги. – Що, поснули? Зараз, – Зараз-зараз, пане, – заспішив Ніно. – А тоді, – спиталася Мому. – Тоді він наробив переполоху в поліції, – повів далі Ніно, неспокійно провівши рукою по обличчі. – Він страх наполягав, щоб вони тебе шукали. Я чув, що вони кінець-кінцем завезли його в якийсь ніби санаторій. Більше я нічого не знаю. – А що б вас там? – люто ревнув хтось іззаду. Чи тут ресторан швидкого обслуговування чи зал чекання? Що у вас там попереду? Зустріч родичів, чи що? Та наче й так, благально вигукнув Ніно. Він і досі там? спитала мамо. Не думаю, відповів Ніно. Кажуть, ніби його випустили, бо він смирний. Так, але ж де він тепер? Немає уявлення. їй богу, момо, але тепер, будь ласка, проходь. І знов потік людей просто підштовхнув мамо вперед. Знову вона рушила до гребів столиків, почекала, поки знайшлося місце, і проковкнула цей другий обід. Цього разу їжа смакувала їй куди менше. А просто залишити все на столі, і, звісно, і на думку не спало. Та і ще треба було довідатися, що скоїлось з дітьми, які ходили до неї. Іншої ради не було, як тільки втретє стати в чергу, пройти повскляні ящики і наставити на тацю їжі, щоб тільки люди не сердилися. Аж ось вона знову опинилася біля каси. «А діти?» – спитала вона. «Що сталося з дітьми?» «Та тепер усе йде, як по писаному», – став пояснювати Ніно, в якого аж чоло спітніло, коли він утретє побачив перед собою дівчинку. «Я зараз не можу тобі цього розтлумачити, ти ж бачиш, що тут діється». «Але чому вони більше не ходять?» – не відступала мамо. «Всі діти, яких нема кому доглядати, тепер живуть у дитячих депо. Їх тепер не кидають самих на себе, тому що...» «Ну, одне слово, про них подбали. «Ворощіться там попереду, ви, черепахи!» – знову закричали в черзі. «Ми теж хочемо нарешті попоїсти!» А мої друзі недовірливо запитала маму. «Вони справді самі туди захотіли?» Їх про це не питали. Відповів Ніно і неспокійно затарабанив пальцями по клавішах каси. «Діти ж таких питань не вирішують. Про них подбали, прибрали їх з вулиці. Зрештою, це найголовніше, хіба ні?» Мамо нічого на те не сказала, тільки допитливо подивилася на Ніно. І це його вкрай присоромило. «Долиха цих базік!» – розлючено гукнув хтось іззаду. Просто терпцю не стає на те, що тут сьогодні коїться. Що вам, немає іншого часу потеревенити, як тільки зараз? Що ж мені тепер робити, тихо спитала Муму, без моїх друзів? Ніно стигнув плечима і став розминати пальці. Муму, сказав він і глибоко вдихнув, як той, хто твердо вирішив обстоювати власну думку. Будь розумниця і приходь колись іншим разом. Зараз я зовсім таки не маю часу поміркувати з тобою, що тобі робити. Ти завжди можеш тут попоїсти, це ж ти знаєш. Але я, бувши тобою, пішов би і собі в дитяче депо, де ти матимеш, що робити, і будеш розвиватися, навіть зможеш щось навчитися. Однаково ж тебе туди заберуть, коли ти сама одна, ти ще щось по світу. Момо знов нічого не сказала, тільки все дивилася на Ніно. Натоп наліг і проштовхнув її далі. Машинально підійшла вона до столика, так само машинально проковтнула третій обід цього дня на превелику силу, наче їла тирсу. Їй стало недобре. Вона взяла Касіопею під пахву і, не оглядаючись тихо, пішла до виходу. «Слухай, Момо!» – кивнув їй на вздогінні Ніно, кинувши на неї погляд на останку. «Постривай! Ти ж мені навіть не розповіла, де ти була!» Та потім на нього знов насунула черга. Він знов застукатів по клавішах, беручи в клієнтів гроші і даючи їм решту. Усмішка на його обличчі незабаром загасла. «Я переїла», – сказала маму Касіопеї, коли вони вернулися до амфітеатру. Дуже переїла, дуже, і все ж таки мені здається, наче я голодна. І помовчавши трохи, вона додала: Я так і не розповіла ніно про квіти й про музику. Через якусь хвилину вона зваляся знову. Та завтра ми підемо шукати діджі. Він тобі напевно сподобається, Касіопея, ось побачиш. На панцирі черепахи проступив великий знак запитань.